Два. До цього моменту моєї розповіді ви, напевно, гадаєте, що ж такого Яна Коїв, коли мене записали у розхідники. Напевно, щось жахливе. Неймовірніше вбив цуценя Або зіштовхнув стареньку зі сходів. Ні і ще раз ні. Можете мені не вірити, але я погодився добровільно. Коли тебе обходжують вірбуючи в розхідники, ніхто тебе не називає розхідником. Тобі продають ідею безсмертя. Погодьтеся, звучить набагато краще. Не хочу здатися ідіотам, я більш-менш уявляв, у що вплутуюсь, коли ставив відбиток великого пальця на контракті. Судячи в офісі рекрутера на Бідгарді, я повністю вислухав усі умови гри. Вербовницю звали Гвен Йоханссен. Висока, щільно складена блондинка з невиразним обличчям і таким скриготливим голосом, ніби вона снідає гравієм. Йогансен сиділа за столом, уп'явшись у планшет, і читала з екрану список дій, які можуть від мене вимагатися і тим самим призвести до смерті мого справжнього тіла. Зовнішнє лагодження корпусу корабля при межзоряних перельотах було в списку поряд із контактами з будь-якою місцевою флорою і фауну, з медичними експериментами, військовими діями проти супротивника, з якими ми можемо зіткнутися, і так далі, тощо до безконечності. Так що в якийсь момент я просто відключився і перестав слухати. Гола правда полягала в тому, що не мало значення, як зі мною вчинять. Якщо я хотів здобути це місце в експедиції, вибору у мене не було. Я не пілот, не медик, не генетик, ботанік чи ксенобіолог. Мене б не взяли навіть на роль без слів. Я не мав ніяких практичних навичок. Але мені дуже-дуже треба було забратися з Мідгарда до чортової матері якнайшвидше. Це був перший корабель з колоністами, споряджений з часів першого нашого приземлення 200 років тому і я мав єдиний шанс забезпечити собі місце в команді, завиробиватися в розхідники. Я знав, що, здавши зразки біоматеріалу і дозволивши завантажити свої дані, одразу опинюся першим у черзі на небезпечнішу роботу, яка під силу лише самогубцям. Чого я так до кінця не усвідомив, навіть прослухавши нескінченну літанню у виконанні ГВЕН, що небезпечною самогубною роботи в місці висадки колоністів на Плацдарм буде безкрайні море, а висмикувати мене для її виконання вкрай часто. Здавалося б, більшу частину тупих завдань можна виконати дистанційно за допомогою радіокерованих механізмів. Скажімо, що вже далеко ходити за прикладами, наведу найближчій – досліджувати імовірно нестабільні ущелини в горах, населені імовірно місцевою фауною. На Мідгарді зазвичай так і роблять. Ось чому я думав, що моє призначення виявиться відносною синекурою Однак з'ясувалося, що існує ціла низка агресивних впливів, що в основному стосуються опромінення підвищеними дозами радіації. Але ними не обмежується. Які людське тіло здатне витримувати набагато довше, ніж будь-який механізм, не кажучи вже про різні медичні експерименти, які зовсім неможливо провести на роботах. Більше того, на чужій планеті в обмежених умовах колонії розхідника набагато простіше відновити, ніж будь-яку техніку. Тут немає і ще довго не буде ні масштабного видобутку корисних копалин, ні важкої промисловості. А поки їх немає, будь-який втрачений шматок металу втрачено назавжди. Тоді як біоматеріал для відтворення нового мене цілком забезпечить розвинене сільське господарство. Не те, щоб ми в ньому досягли успіху виростити на нільфгейми рослини в відкритому ґрунті за межами серйозне довгострокове завдання – Деякі елементи у складі з місцевого грунту ускладнюють вирощення рослин навіть у теплицях, але теоретично цю складність можна подолати у доступній для огляду строки. Коли Гвен перестала перераховувати те жахливо, що може зі мною статися, а з того часу багато зі списку і справді зі мною сталося, вона відкинулася на спинку стільця, склала руки на грудях і мовчки дивилася мені в очі, чому я відчув себе незатишно. Отже... Нарешті сказала вона, «Ви ознайомлені з умовами. Вони вас задовольняють? Впевнені, що вам сподобається така робота?» Я посміхнувся, як мого впевненіше, і сказав, «Так, гадаю, вона мені підходить». Вона продовжила пильно роздивлятися мене, поки у мене піт на лобі не виступив. Я ж згадав, що мені дуже потрібна ця робота. Я вже збирався відкрити рота і почати розповідати, як я люблю ризикувати, просто хлібом не негодуй, і взагалі можу вижити в будь-яких найважчих обставинах». Як раптом вона нахилилася вперед і запитала, «Ви справді повний дебіл?» Я навіть відсахнувся. «Ні», – промимрив я. «У всякому разі я так не вважаю». «Ви чули все, що я розповіла? Повний список?» «Я кивнув головою». «Тобто, коли я говорила про менева хвороба, ви зрозуміли, що це означає?» І зрозуміло, що я мала на увазі, коли казала, що вас можуть зобов'язати виконувати роботу, через яку ви зазнаєте смертельної дози іонізуючого випромінювання. І що це призведе до розвитку таких симптомів, як лихоманка і жар, ваша шкіра покриється висипами і пухарями, внутрішні органи почнуть розріджуватися і протягом кількох днів витікатимуть через анальний отвір. І в результаті, як мені пояснили, це все призведе до надзвичайно болісної смерті. Ви нічого не пропустили? «Ні», – сказав я. Але ж насправді нічого подібного не станеться. «Навпаки», – заперечила вона, – «з імовірністю саме це і станеться». Я похитав головою. «Зрозуміло, що я можу зазнати упромінення і чого завгодно, але навіщо виносити нескінченну агонію і терпляче чекати на болісний кінець? Я ж можу просто накласти на себе руки, хіба ні? Прийняти пігулку, заплющити очі і прокинутися новою версією себе. Наскільки я розумію, для цього і вигадали резервне копіювання, чи не так? «Так», – – погодилася Гвен. – Це перше, що спадає на думку. Але факти, на жаль, підтверджують, що більшість розхідників на це не йдуть. Я чекав, що Гвен продовжить, а коли зрозумів, що вона не збирається нічого пояснювати, спитав. – Не йдуть на що? – вона зітхнула. – На самогубство. Наскільки мені відомо, це відбувається дуже рідко, незважаючи на величезну практичну доцільність. Очевидно, три години навчальних лекцій не здатні придушити інстинкт самозбереження, що вироблявся мільйонами років. Хто б міг подумати, що до того ж у багатьох випадках від розхідника можуть вимагати триматися до кінця, хоче він того чи ні. Взяти, наприклад, медичне дослідження. Його неймовірно перервати насередині передчасною евтаназією. Те саме стосується дослідження місцевих микроорганізмів. Командування має точно знати, як вони впливають на організм людини і не дозволить піддослідному самоусунутись, доки не будуть отримані всі дані. Це зрозуміло?» Я кивну головою. Чесно кажучи, я не чекав такої розгорнутої відповіді. Гвен закинула голову і втупилася в стелю. А коли знову перевела на мене погляд, мені здалося, ніби вона розчарована тим, що я все ще тут. «Отже, містер Барнс, поясніть мені, будь ласка, що саме приваблює вас у цій пропозиції?» Вона сперлася на стіл і підперла голову руками. «Ну», – сказав я, – «навіть якщо я загину раз-другий, по суті, я стану безсмертним, так? Ви ж самі казали». Вона знову зітхнула ще голосніше. «Та так, але ви справді ідіот. Зазвичай ми проти дискримінації, але в даному випадку проблема в тому, що розхідник, який візьме участь у місії, має для експедиції велике значення». Навіть такий очевидно простий розум, як ваш, потребує немислимого обсягу для зберігання даних. На створення його резервної копії знадобиться відвести значну кількість ресурсів. Якщо ви погодитеся зайняти цю позицію, то у всій колонії ви будете єдиною тією особистістю і тим біологічним тілом, які підлягають відновленню. А це означає наступне. Якщо щось піде не так, ви можете залишитися єдиною живою людиною на всьому дракарі і на ваші плечі ляже повна відповідальність за тисячі людських ембріонів, які перебувають у стазісі, не кажучи вже про інші матеріальні цінності. Ви впевнені, що хочете звалити на себе таку ношу?» Я нервово посміхнувся до Гвен. Вона зміряла мене ще одним довгим поглядом, потім відкинулася на стільці так, що передні ніжки відірвалися від підлоги, заклала руки за голову і знову втупилася в стелю. «Знаєте, скільки претендентів подало заявку на цю посаду?» «Е, -е ні» про рів'я. «Спробуйте вгадати. Загалом ми отримали понад 10 тисяч заяв від охочих зайняти в експедиції. Тільки від пілотів, які управляють літальними апаратами в атмосфері, надійшло 600 запитів. Знаєте, скільки в експедиції місць для атмосферних пілотів?» Зараз мені відома відповідь, тому що Берто ненароком згадав про конкурс не менше тисячі разів. Варто тільки нам спуститися з орбіти, але на той момент я поняття не мав. «Два», – сказала вона. У нас 600 заяв від пілотів на два жалюгідних місця. і йдеться аж ніяк ні про аматорів політати у вихідні. Кожен із цих 600 має більш ніж необхідну кваліфікацію. Сам Міко Беріган виявив бажання очолити фізичний відділ. Можете собі таке уявити?» Я заперечливо похитав головою. Втім, я навіть не уявляв, хто взагалі такий Міко Беріган, і за винятком того, що, мабуть, він геніальний фізик. «У цьому я згодом переконався». Переконався я і також в тому, що Міко Берган повний мудак, але до розповіді це стосунку немає. «Суть у тому, – продовжила Гвен, – що ми можемо відібрати для експедиції не просто відповідних кандидатів, а найкращих із найкращих. Напевно, ви в курсі, що обрання для висадки і заснування колонії на іншій планеті – велика честь, багатьом жодного разу в житті не буде можливості виконати таку місію». Якби за дивною забаганкою нам захотілося б сформувати команду Дракара з людей, у яких одне око блакитне, а інше – зелене, ми змогли б укомплектувати склад експедиції фахівцями, які всі до одного відповідали б вимогам і при цьому мали належну кваліфікацію. Вона хитнулася на стільці вперед, з гуркотом опустивши ніжки на підлогу, і не до мене через стіл. Я ледве стримався, щоб не здригнутися». «Що повертає нас до питання про розхідника? Знаєте, скільки у нас претендентів на це місце?» Я похитав головою. «Один», – сказала вона. «Ви єдиний, хто подав заяву на цю посаду». Ми всерйоз подумали просити асамблею призначити когось у наказовому порядку, поки ви не з'явилися на порозі. За результатами стандартизованого тесту я можу зробити висновок, що ви не зовсім безглузда людина. Тут написано «історик», – я кивнув головою. «Що це за професія?» «Взагалі-то так, принаймні, була колись. Вивчення історії може...» «А хіба будь-які відомі історичні відомості недоступні кожному за будь-якої миті часу?» Я знову кивнув головою. «Тоді поясніть, чому ви вважаєте себе компетентнішим істориком, ніж, наприклад, я?» «Тому що я насправді перейнявся тим, щоб ознайомитися з доступними історичними відомостями». Вона закотила очі. «І хтось вам за це платить?» Я заберемся з відповіддю. Гадаю, фактично, це скоріше хобі, аніж робота. Йоганзен невідривно свердлила мене поглядом протягом п'яти секунд, потім похитала головою і зітхнула. Так чи інакше, позиція, на яку ви зараз претендуєте, ніяке не хобі. Це безперечна робота, причому така, з якою ви ніколи не зможете звільнитися. От скажіть, містер Барнс, той факт, що жодна людина на цілої планеті не хоче такої роботи, вам зовсім не про що не говорить? Вона дивилася на мене, ніби чекала на відповідь, але я, якщо чесно, не уявляв, як тут відповісти. Нарешті Гвен знову підвела очі до стелі та підштовхнула до мене по столу з біоданих. Я притиснув подушечку великого пальця до панелі і відчув крихкий укол, коли той витяг зразок ДНК. Йогансен привсунула машинку назад і глянула на екран. «Чи можу поставити я запитання?» – промовив я. Вона глянула на мене з невиразним виразом обличчя. «Звичайно, чому ні?» «Якщо ніхто не подав заяви на цю позицію, якщо ви думали змусити когось зайняти її...» «Чому ви так неполегливо мене відмовляли?» Вона знову поглянула на планшет. «Чудове питання, містере Бернс. Мабуть, тому, що ви здалися мені пристойним молодим чоловіком, а я хотіла б, щоб ця робота дісталася якомусь мудаку». Вона встала, поклала планшет на стіл і протягнула мені руку. «Втім, тепер байдуже. Посада дістається вам. Ласкаво просимо на борт. Гвен теж могла б поставити мені одне запитання, але не поставила. Чим такий жахливий Мідгард, що я готовий пережити руйнування внутрішніх органів, аби втекти звідси? Мідгард – непогане місце, якщо говорити про планети, колонізовані три покоління тому. Він розташований у самому центрі пояса Золотовласки. Придатна для життя область навколо зірки, де на планетах вода здатна існувати у рідкій формі. Червоного гіганта, який щойно закінчив поглинати свою внутрішню систему. Через це найімовірніше колоністам з першого корабля довелося зайнятися тереформуванням. Робота не позаздреж. Зате Мідгард має явну перевагу перед нашим сьогоднішнім домом. Він ніколи не був населений, тому там не довелося мати справу з високоорганізованими місцевими істотами. Впевнений, що з їхнім розхідником траплялися неприємні пригоди, але принаймні його не пожирали раз у раз дикі звірі. Нахил осі Мідгарда не суттєвий настільки, що там немає настільки помітної зміни пір року. На екваторі тепло, біля полюсів холодно. Два широкі мілководні океани зі слабоселеною водою повністю розділені одним континентом, що перізує всю планету. Про перенаселення теж не йдеться. В одному мегаполісі землі, про батьківщини людства, жило більше людей, ніж на всьому Мідгарді. Пляжі там гарні, міста чисті. Уряд виборний і займається переважно питаннями економіки. Навіть величезне червоне сонце, що заповнює півнеба, зовсім мене не дратувало, хоча повинен визнати, що тутешнє світло, маленьке і жовте, сприймається природніше. Тоді у чому проблема? У вас, найімовірніше, вже з'явилося кілька здогадів, тож дозвольте пробігтися списком. Нещасна любов? Ні. У мене бували дівчата і добрі, і погані, але жодна з них не виявилася настільки жахливо, щоб змусити мене тікати з планети, а того року перед першим завантаженням у мене взагалі нікого не було. Проблеми з грошима? Чи ви серйозно розглядали таку причину? Майже ні в кого на Мідгарді немає проблеми з грошима. Практично вся промисловість і сільське господарство автоматизовані, і уряд розподіляє надлишки доходів порівну між громадянами, як і на інших планетах Альянсу за рідкісним винятком. За всіма параметрами, Мідгард – справжній рай. Але я не міг залишатися на Мідгарді. І як не парадоксально, з тієї ж причини, з якої не міг з нього втекти. Я не вчений, чи не інженер, у мене немає здібностей до мистецтва, я не володію ні даром красномовства, ні вмінням розважати. Я був і залишаюся людиною, яка в колишні часи дорівнювала б за рангом лаборанта або молодшого спеціаліста у науковій установі. Я читав би рідкісні книжки, винуті з забутих богом архівів, і писав статті на малоцікаві теми, які ніхто ніколи не прочитає. А ще раніше працював би на заводі чи шахті, а то й служив би в армії. На Мідгарді, на жаль, немає місця молодшим науковцям. Як любязно нагадала мені Гвен, історія доступна кожному. Достатньо змигнути оком або доторкнутися пальцем до екрану, як окуляри або планшет миттєво забезпечать доступ до будь-якого знання. Не те, щоб на практиці хтось використовував цю можливість. Жодних робочих місць для людей на заводах, ні в шахтах, ні навіть в армії на Мідгарді просто немає. Моя стандартна фінансова допомога дозволяла мені мати дах над головою та їжу на столі. Але як я не намагався, я не міг знайти у своєму існуванні жодного сенсу. І якби одного прекрасного ранку я зробив крок вниз з балкона, у світі абсолютно нічого не змінилося б. Тому, як будь-який нормальний хлопець, якого долає нудьга в будь-який з історичних періодів, велику частину часу я присвячував тому, щоб знайти собі пригоду на дупу.